Pista 35. Istoria culturii și civilizației 5 Roman de Ovidiu Grimba Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 371. Căsătoria le oferea o soluție de subzistență, dar nu toate puteau fi sigure că se vor căsători. În paranteză, în secolul XV, numărul femeilor era cu 20-25% mai mare decât al bărbaților, închid paranteza. După ce se căsătoreau, multe femei de la oraș lucrau alături de soții lor în atelier sau în prăvălie, când ele însele nu exercitau o profesiune proprie, diferită de cea a soțului. De multe ori, femeile, mai ales cele necăsătorite sau văduvele, desfășurau cu o deplin recunoscută responsabilitate și capacitate juridică o activitate pe cont propriu, angajate într-o ocupație de natură comercială sau meșteșugărească. Foarte multe femei văduve continuau activitatea atelierelor sau afacerilor soților decedați, o situație care era recunoscută în mod expres și admisă de regulamentele corporațiilor. În acest caz, femeile erau admise în corporații. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În cartea meseriilor a lui Etienne Boleu, se scrie lui EAU, datând din jumătatea a doua a secolului al XII-lea, sunt înregistrate aproximativ 100 de meșteșuguri exercitate la Paris, dintre acestea cel puțin 5 erau exclusiv în mâna femeilor. Vumare dă punct Supra. Încheiat notă 1. Branșele, al căror monopol îl deținau femeile, erau organizate în același fel și supuse acelorași regulamente ca toate celelalte corporatii. Rare era unevul mediu la orașe activitățile în care să nu se fi întâlnit femei, ca măcelari, cizmari, mănușari, zugravi, țesători, fierari, argintari, băcani, negustori de mărunțișuri și altele. De regulă, un bărbat practica o singură meserie – erau însă femei care practicau două sau trei profesiuni secundare sau colaterale. În special, două erau sectoarele în care erau angajate femeile. Cel legat de țesătorie, în paranteză în artizanatul textil, toate operațiile preliminare erau efectuate de femei, închid paranteza, și cel în legătură cu producerea și vânzarea de articole alimentare și a băuturilor. Cu tot aportul lor însă la viața economică, în care aveau un rol aproape egal cu al bărbaților, femeile nu erau primite decât rare ori în corporațiile artizanale și negustărești. La Paris existau câteva corporații compuse exclusiv din femei, dar în Anglia, de pildă, erau interzise. La țară, toate activitățile gospodărești și agricole, cu excepția celor mai grele, erau îndeplinite de femei într-o măsură mai mare, în paranteză, sau în orice caz în mai multe domenii, închid paranteza, decât bărbații cultivarea grădinii de zarzavat, îngrijirea vitelor, curățenia întregii gospodării, pregătirea și conservarea alimentelor, torsul, țesutul, confecționarea îmbrăcămintei și uneori a încălțămintei, iar la câmp, la săpat, secerat, îmblătit, etc. Condiția juridică, economică și socială a femeii medievale era superioară cele din perioada istorică următoare – iar în secolul al XIV-lea începe o degradare progresivă a poziției femeii, pentru ca în secolul al XVI-lea femeia să fie privată de capacitatea juridică, iar actele ei trebuind să fie autorizate de soț pentru a-și păstra valabilitatea. Justiția ecleziastică pe lângă drepturile juridice ale unui episcop abate sau al unei instituții religioase în calitatea lor de deținători ai unui feud și care ținau de dreptul civil feudal, scris sau cu societatea feudală recunoștea bisericii și o jurisdicție specială care depindea de dreptul canonic, în paranteză, conform jumare punct calmete, închid paranteza. Clerul, de orice rang, se bucura de privilegiul de a putea fi judecat numai de tribunalele bisericești. Un cleric citat în fața unui tribunal laic era dator să respingă competența acestui tribunal, dacă judecătorul nu ținea seama se expunea la pedepse canonice dintre cele mai grele, terminând cu excomunicarea. În paranteza, acest privilegiu privea, în primul rând, bunurile materiale ale clericului, care nu puteau fi confiscate de justiția civilă fără asentimentul justiției bisericești. Închid paranteza. Privilegiul era valabil și în materie penală. Chiar dacă clericul era prins în flagrant delict de crimă și arestat de autoritățile civile, el nu putea fi judecat, ci trebuia predat autorităților ecleziastice. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Dar biserica se abținea să-i protejeze pe clericii care se doveziseră nedemni, în paranteză de pildă pe cei caterisiți, pe cei care se căsătoriseră după ce deveniseră preoți sau pe cei care rămași văduvi se recăsătoriseră, închid paranteza, încheiat notă 1. În afară de clerici beneficiau de dreptul de a fi judecați de justiția ecleziastică văduvele, orfanii și cei plecați în Cruciade. De asemenea, cei care la încheierea unui contract conveniseră ca pentru orice litigiu ulterior să se supună justiției ecleziastice, în paranteză ceea ce era o gravă încălcare din partea bisericii a prerogativelor justiției civile, închid paranteza. În competența justiției ecleziastice intra o lungă serie de cauze, cele relative la actele rituale sacre, la dijma datorată bisericii, la patronat, în paranteză când fondatorul unei instituții de pietate sau de caritate prevedea anumite clauze, închid paranteza, la beneficiile ecleziastice, la bunuri ale bisericii, la testamente și la legămintele prin jurământ. Un vechi obicei stabilea că orice persoană putea fi citată în fața justiției ecleziastice pentru a fi constrânsă să execute promisiunea pe care o făcuse sub jurământ, iar în caz de sperjur să fie sever pedepsită. În paranteză, orice angajament făcut sub jurământ era imprescriptibil și avea valabilitatea chiar dacă dreptul civil nu recunoștea clauzele. În orice caz, competența în acest caz aparținea exclusiv bisericii. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Bineînțeles că aceste pretenții abuzive au provocat reacția jurisdicției feudale, care reglementa într-un alt fel cauzele rezultate din contractul vasalic. De asemenea, în materie de testamente, când acestea priveau lăsăminte destinate bisericii. Încheiat notă 2. Jurisdicția ecleziastică se extindea și în materie penală. În cazurile de sacrilegiu, adulter, în paranteză, întrucât actul căsătoriei avusese un caracter ritual religios, închid paranteza, infanticid, în paranteză de cazurile de adulter și infanticid, se ocupa în același timp și justiția civilă, închid paranteza, o crimă comisă într-un loc sacru sau cazurile considerate crime contra credinței creștine, Simonia, în paranteză, traficul cu lucrurile considerate sacre, închip paranteza, vrăjitoria și erezia, a căror represiune a dat loc sinistrelor episoade din activitatea Inchiziției. Justiția ecleziastică beneficia și de prerogativa de a acorda drept de azil unui delicvent sau criminal care căuta refugiu într-o biserică, o mănăstire, în paranteză, inclusiv într-un spațiu de 30-60 de pași în jurul incintei mănăstirii, închid paranteza, sau chiar într-un cimitir. Modul de funcționare a justiției ecleziastice era bine organizat. La început, un mandatar al episcopului exercita o jurisdicție esențialmente spirituală. Mai târziu, începând din secolul al XII-lea, autoritatea ecleziastică a numit un judecător principal în fiecare dioceză, secundat de alți judecători preoți. Aceștia se deplasau din parohie în parohie, în paranteză, jurisdicția lor fiind limitată la circumscripții determinate, în tip paranteza, judecând cazurile pe loc. Judecătorul era asistat și de asesori, notari, un grefier, în paranteză ghilimele, registrator, închid ghilimele, închid paranteza, și de persoane care asigurau executarea sentinței. În materie criminală, însă, executarea sentinței era încredințată puterii laice. Forma cea mai tipică, în același timp abuzivă, dar și foarte semnificativă, pentru forța morală și materială pe care o dețina autoritatea ecleziastică în mentalitatea, în societatea, în cadrul instituțiilor, evului mediu, inclusiv a acelei juridice, își va găsi expresia în cadrul Inchiziției. Figură pagina 373. Reprezintă o poză. Palazzo Publico, din Siena, 1289-1305. În paranteză, turnul 1325-1345, închid paranteza, încheiat figură. Tribunalul Inchiziției. La patru ani după masacrarea ereticilor albigenți la 20 aprilie 1233, printr-o bulă emisă de Papa Grigorie al 9-lea se instituie Tribunalul Inchiziției. După odioasele antecedente de persecuții ale ereticilor de către autoritatea laică, prin decizii cu totul arbitrare, vezi, notă 1, noua instituție juridică urma să fixeze anumite norme să stabilească o procedură legală care să înceapă prin a efectua o anchetă. În paranteză, termenul inquisitio se scrie INCHUISITIO, înseamnă tocmai ghilimele, cercetare, urmărire, anchetare, închid ghilimele, închid paranteza. Citesc note 1. Imperiul roman devenit creștin asimila erezia cu un delict civil, iar codul lui justinian prevedea pentru eretici pedapsa cu moartea. După o pauză de câteva secole, persecuțiile ereticilor au reapărut în secolul al XI-lea. În 1022, regele Robert cel Pios a ars pe rug la Orleans 14 eretici. În 1224, Frederic al II-lea a edictat pentru prima dată ca ereticul declarat de autoritatea religioasă să fie ars pe rug în numele autorității laice. În 1200, sub Filip August, opt eretici au fost arși pe rug la Troies. După câțiva ani, același rege a condamnat la același supliciu alți eretici. Încheiat notă 1. Încă din 1184, la conciliul din Verona, împăratul frederic I, barbarosa, împreună cu papa Lucius al III, emiseseră hotărârea prin care fiecare episcop în dioceza lui era obligat să-i descopere pe cei bănuiți de erezie, iar autoritatea laică, conții, baronii, consulii orașelor, trebuia să-i dea concurs episcopului și să aplice pedapsa penală celor găsiți vinovați. În caz contrar, aceștia urmau să-și piardă funcțiile și să fie excomunicați, iar orașele respective să fie puse sub interdicție. În paranteză de exemplu, să nu mai poată întreține relații comerciale cu alte orașe. Închid paranteza. Arhiepiscopilor și episcopilor cărora le revenea sarcina să-i depisteze pe eretici, alcătuind comisii parohiale pentru a face investigații, le era rezervată de plina jurisdicție în materie de erezie. Prin bula din 1233, Papa nu urmărea altceva decât să încadreze toate aceste comisii de urmărire a ereticilor într-o singură instituție mai eficientă și mai puțin arbitrară. În realitate, pe lângă aspectul său pozitiv, în paranteză de a fi introdus o justiție regulată, înlocuind procedura de simplă acuzare prin procedura de anchetă, închid paranteza, Tribunalul Inchiziției inaugura și seria de abuzuri abominabile, în paranteză, îndeosebi în secolele 16 și 17, închid paranteza, care vor pune Biserica romană într-o lumină extrem de defavorabilă. După terminarea cruciadei contra albigenților în 1229, conciliul din Toulouse promulgă în prezența legatului papal a contelui de Toulouse și a autorităților civile locale, regale și orășenești, instrucțiunile care stabileau măsurile de depistare a ereticilor. Vezi, notă 1. Citesc note 1. Între altele, confiscarea bunurilor seniorului care i-ar ajuta pe eretici, demiterea definitivă din slujbă a funcționarilor regali, care n-ar da concursul comisiilor de depistare a ereticilor, distrugerea până la temelie a casei în care vor fi găsiți eretici, confirmarea acuzației de erezie de către episcop, ghilimele spre a se evita ca erezia să fie un fals pretext de condamnare, încât ghilimele etc., încheiat notă 1. Papa Grigorie al IX-lea, confirmând aceste instrucțiuni și instituind Tribunalul Inchiziției, îi însărcinează, în paranteză, în 1235, închid paranteza, cu organizarea și conducerea lui pe călugării Ordinului Dominican, în paranteză cărora, în 1246, îi va asocia și pe franciscani, închid paranteza. Cu aceasta, inchiziția devenea o activitate permanentă, pusă direct și în mod oficial prin legatul papal desemnat ca, ghilimele, inchizitor, închid ghilimele, ca judecător principal, sub autoritatea supremă pontificală. Organizarea, procedura și jurisprudența tribunalelor inchizitoriale au fost precizate de episcopi în concilii provinciale. Totodată, în concilii, au fost redactate, în paranteză, în diverse țări, în decursul secolelor 13 și 14) închid paranteza, articole de procedură, directive adevărate manuale, vezi, nota doi, care descriu natura și mecanismul de funcționare a acestor organisme judiciare. Citesc nota 2. Primele au fost redactate între 1244-1254. Cel mai cunoscut este Practica inquisitionis. Elaborat de renumitul inchizitor Bernard Gui, în paranteză între 1307-1324, închid paranteza. Câțiva ani mai târziu a fost scris un alt asemenea manual, Directorium Inchizitorum, de către un alt notoriu inchizitor dominican, Nicolas Eimeric, se scrie e y m e r i -K. încheiat nota 2. În regiune unde se esemnă lase o mișcare eretică, inchizitorul numit de papă, dintre persoanele bine pregătite în dreptul canonic, ordona în paranteză sub pedepsa de excomunicare, închid paranteza, ca toți cei care îi cunoșteau pe eretici să îi denunțe. Totodată stabila un termen de 15-30 de zile, în care timp ereticilor care se prezentau de bunăvoie și își abjurau erezia, li se promitea iertarea, urmând să facă doar o penitență canonică. La expirarea acestui termen, tribunalul se constituia cu clerici și cu laici, notari, secretari, funcționari regali și un juriu de asesori, în paranteză probii sau bonii viri) închid paranteza, burghezi cu funcții în viața municipală, în mare parte juriști oameni de legi. Vezi notă 3. Citesc notă 3. La început, numărul acestor probi viri era de 2, dar imediat numărul lor a crescut mult. La ședințele unui tribunal din 1323 se menționează un juriu compus din 23 de persoane, la un altul 39, la unul ținut în 1325 numai puțin de 51 de persoane, dintre care 20 de juriști la aici plus funcționarii regali. Încheiat notă 3. Prezența acestor laici, în paranteză, care interveneau în cursul procesului cu observații și consultații juridice, închid paranteza, în Consiliile Tribunalului, asigura procesului o certă publicitate și putea tempera, dată fiind competența în materie juridică a unora din membri, celul membrilor ecleziastici ai Tribunalului, cu care uneori membrii laici ajungeau în conflict, chiar denunțându-le abuzurile. Astfel, constituit, tribunalul îi cita să se prezinte pe ereticii declarați sau pe cei suspectați de erezie. Cei care nu se prezentau erau excomunicați și, dacă erau găsiți, erau aduși cu forța la judecată. Unii inchizitori dezvăluiau numele denunțătorilor și chiar îi confruntau cu acuzații, când acest fapt nu îi punea în pericol. Alții refuzau să îi divulge pentru a-i pune la adăpost de eventuala răzbunare a familiei celui denunțat, dar trebuiau să comunice notarilor și asesorilor din Consiliul Tribunalului numele denunțătorilor și martorilor pentru a se verifica adevărul declarațiilor. În cazurile în paranteză dovedite, închid paranteza de denunțare sau de mărturie falsă, acești denunțători sau martori erau tratați la fel ca ereticii și condamnați la închisoare pe viață. De foarte multe ori, tribunalul acorda inculpatului dreptul de a fi apărat de un avocat, care asista la toate fazele procedurii. De obicei, acuzatul era invitat de judecător să se apere singur, răspunzând la toate întrebările ce îi se puneau. Inculpatul avea drept să-și aducă martori în apărare, să ceară să fie ascultați în prezența lui și, de asemenea, să îi recuze pe unii dintre judecători, în paranteză, chiar și pe inchizitor, închid paranteza, pentru a căror valabilitate o aprecia însă inchizitorul, în paranteză, sau în caz de apel, însuși papa, închid paranteza. Interrogatoriul se desfășura în prezența întregului juriu de probi virii, cărora li se cerea avizul înainte de pronunțarea sentinței. În locul probelor aduse de martori, inchizitorii preferau să obțină din partea acuzatului o mărturisire de recunoaștere a vinei, promițându-i se în acest scop iertarea de pedeapsă. Când aceste promisiuni rămâneau fără efect, se recurgea la tortură. Mult timp biserica s-a arătat o stilă torturii, în paranteză, pe care tribunalele laice o admiteau, închid paranteza, dar în secolul XIII, odată cu difuzarea principiilor dreptului roman, tortura a fost admisă și în procedura justiției ecleziastice. În 1243 este adoptată și de Tribunalul Inchiziției, care activa în sudul Franței, vezi notă 1, deși de-a lungul secolelor 13 și 14 procesele verbale menționează folosirea rareori a torturii. În paranteză, situația se va schimba din nefericire în secolele următoare. Închid paranteza. Citesc notă 1. O admite și papa Inocențiu al IV-lea în bula din 1252, în paranteză motivând că era deja practicată de tribunalele regale și senioriale împotriva hoților și tălharilor, închid paranteza, iar papii Alexandru al IV-lea, în paranteză, în 1260, închid paranteza, și Urban al IV-lea, în paranteză, în 1262, închid paranteza, permit inchizitorilor să asiste la tortură, să o dirigeze și să îi pună pe notari să consemneze în scris mărturisirile obținute în acest mod. Unii inchizitori s-au servit într-un fel atât de crud de acest mijloc, încât spre sfârșitul secolului al XIII-lea însuși regele Filip cel Frumos îi denunță inchizitorului principal din Toulouse. Încheiat notă 1 După interrogatoriu, dezbateri, martori, cuvântul apărării, se pronunța sentința, care era luată după deliberarea Consiliului, în paranteză, consulentes, închid paranteza, după ce inchizitorul asculta, cum spuneam, și părerea judului de probi virii. Aceștia se pronunțau nu numai asupra culpabilității acuzatului, ci și a chestiunilor de drept pe care le ridica respectivul caz în spetă. Chilimele, ori, sub acest raport, procedura inchizitorială era mult mai liberală decât cea civilă a timpului său. Ea a devansat secolele și i-a făcut pe justiciabilii să, să beneficieze de o instituție pe care noi credem că o datorăm Revoluției Franceze. Închid în paranteză, jumare punct. Guirod, se scrie guiur, D, închid paranteza. Sentințele erau aduse la cunoștința multimilor într-o adunare publică solemnă, în paranteză numită Sermo Generalis, iar în Spania Auto de Gilmele ghilimele, act de credință, închid ghilimele, închid paranteza, la care inchizitorul convoca autoritățile civile, rude, prieteni și cunoștințe ale celor condamnați. Ceremonia începea dimineața cu o slujbă religioasă, o predică, în paranteză, ținută de închizitor sau de un preot desemnat de el, închid paranteza, având ca temă combaterea ereziei. Apoi celor de față li se acordau indulgențe și, totodată, se pronunța excomunicarea tuturor celor care s-ar fi opus activității închiziției. După care se lua jurământul autorităților laice, care promiteau că își vor da tot concursul pentru combaterea ereziei. În sfârșit se da citire sentințelor. În cazul când acestea prevedeau pedapsa capitală, autoritatea laică prelua sarcina execuției, rugul. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. În această ordine de idei este surprinzătoare și mai mult decât reprobabilă poziția unui spirit de mărimea lui Toma din Achino, care nu ezită să afirme... Ghilumele, dacă biserica găsește un eretic îndărătnic, ea trebuie să se îngrijească de salvarea celorlalți credincioși, îndepărtându-l prin excomunicare și dându-l pe mâna tribunalului laic, pentru a fi stărpit din lume prin moarte. Închid ghilimele în paranteză apud a mare punct flișe, se scrie fălui căhâie, închid paranteza, încheiat notă 1. Sentințele de achitare erau mai numeroase decât se crede de obicei, în paranteză aceasta până spre sfârșitul secolului XV, după care lucrurile se schimbă, inchiziția devine mult mai dură și abuzurile mult mai numeroase, închid paranteza. Multe pedepse apoi constau în sancțiuni de ordin spiritual sub forma de penitențe canonice, abjurări, posturi îndelungate, îndeplinirea unor opere de binefacere, obiecte de cult dăruite, unei biserici, pelerinaje, la sanctuare mai apropiate sau mai îndepărtate, etc. Apoi anumite penitențe umilitoare, să asiste la slujbe rămânând într-un colț al bisericii desculți cu o lumânare în mână sau să poarte permanent cusut pe haină un semn distinctiv sau veșminte de formă și culori speciale și altele. Pedepse mai severe, amenzi, confiscarea bunurilor, demolarea completă a casei, interzicerea de a îndeplini anumite funcții în viața publică, în paranteză, măsură ce putea fi extinsa asupra copiilor și chiar nepoților celui condamnat, închid paranteza, pierderea drepturilor tatălui asupra copiilor, ale soțului, asupra soției, etc. Urmau, închisoarea pe un timp determinat sau pe viață și pedepsa cea mai gravă, în paranteză, dar nu inventată de închiziție, închid paranteza, arderea pe rug, vezi notă 1. Citesc note 1 și acest fel de pedapsă capitală a fost mai puțin frecventă decât se presupune în general. Indicativă este activitatea foarte severului inchizitor dominican, deja citat, Bernard Gui, în regiunea Toulouse, cea mai bântuită de erezie, în paranteză, însărcinat cu misiuni inchizitoriale și în Flandra și Italia, închid paranteza, care în 15 ani a dat 930 de sentințe, dintre acestea 42 de condamnări la rug, pe lângă 139 în paranteză, deci 18 la sută, închid paranteza, sentințe de achitare. Uneori, inchiziția făcea și procese postume. Osemintele unor eretici de mult decedați erau excumate și arse, în paranteză cum s-a întâmplat de pildă în 1330 cu osemintele a 18 funcți din narbon și carcazon, închid paranteza. Despre abuzurile Inchiziției din secolele 16 și 17 în paranteză, în deosebi ale Inchiziției Spaniole, închid paranteza, se va vorbi în volumul rezervat civilizației renașterii. Încheiat notă 1 Figură pagina 377 Reprezintă o poză Conway Castle Cetate construită de Edward I după 1284 Încheiat figură Figură pagina 379, reprezintă o poză, Castelul Conților din Gand, în paranteză Belgia, închid paranteza, secolul 14. Încheiat figură. Figură pagina 380, reprezintă o poză, Cetatea din Dealu Frumos. Încheiat figură. Viața cotidiană, cuprinde Aspecte demografice, configurația orașelor, ritmurile timpului, orientarea în spațiu, călătoriile pe uscat, pelerinajele, ciclul vieții omului, locuința seniorială, satul și casa țăranului, alimentația, îmbrăcămintea blazonul, sărbători și divertismente, lumini și umbre ale vieții medievale. Aspecte demografice În primele secole ale Evului Mediu, populația Europei scăzuse enorm. Cauzele fuseseră foamea provocată de calamități naturale și de randamentul foarte scăzut al agriculturii, epidemiile și războaiele din perioada invaziilor barbare. Redresarea demografică a început în secolul al X-lea, continuând apoi într-un ritm accelerat. Progresele realizate în sistemul exploatării agricole, inclusiv valorificarea unor spații noi destinate agriculturii și inovațiile de ordin tehnic, au asigurat populației o alimentație mai consistentă. Siguranța politică consecutivă încetării invaziilor, consolidarea autorității publice, reluarea activității comerciale au permis o viață mai normală de oarecare bunăstare. Războaile care au urmat, deși frecvente, totuși n-au provocat pierderi umane catastrofale, dat fiind efectivul redus al armatelor și numărul mic de bătălii în câmp deschis. Dintre flagelurile seculare, doar lepra mai bântuia grav, chiar și malaria devenise, se pare, mult mai rară. Transformările intervenite în sistemul sclaviei au avut, de asemenea, partea lor de contribuție la sporul demografic. La sfârșitul Imperiului Roman de Apus, populația sa este aprociată la circa 25 milioane de locuitori. În perioada următoare, de un secol și jumătate, această cifră a scăzut cu 8-10 milioane, după care a urmat perioada de redresare. Evaluat în cifre, progresul demografic reprezintă pentru Europa Occidentală o creștere de la 14,7 milioane de locuitori, în paranteză, în jurul anului 600, închid paranteza, la 22,6 milioane de locuitori în 950, pentru a ajunge înainte de 1348, data marii epidemii de ciumă, la 54,4 milioane. Pentru întregul teritoriu european se apreciază, în paranteză, atât cât permite insuficiența datelor estimative, închid paranteza că populația existentă în jurul anului 700 a crescut de la 27 de milioane la 42 milioane către anul 1000 la 60 milioane în 1200, ajungând în 1300 la 73 de milioane.